Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. <coughs> Wanawlud binna'i min sururi anfusina wa min sayiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlilhu fala hadiya ashhadu an wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa lam tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi fa inna kullamuhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman Ikhwan wa akhwati fillah irhamni wa rahimakumullah jami'an Pertama-tama marilah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama namanya yang husna dan sifat sifat yang unia Agar Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan keikhlasan pada setiap amal yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan pertolongan kepada kita dari setiap ribadahan yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadah-ibadah kita termasuk di dalamnya menuntut ilmu syar'i, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua yang hadir di majlis ilmu ini. Termasuk dari orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab Kita langsung meneruskan kajian kita membahas kitab utahid Yang pada pertemuan kali ini kita masuk pada poin yang terakhir Dari bab yang ke-31 yang berbicara tentang al-mahabbah Yaitu penjelasan dalil diantara dalil yang dibawakan oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan bahwasanya al-mahabbah itu adalah ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat al-Baqarah ayat 165 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubillah wa minan nasi dan sebagian dari manusia yakni al-musyrikin Yaitu orang-orang musyrikin Jadi yang dimaksud di dalam ayat ini Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Wa minan nasi disini adalah orang-orang musyrikin Ma yattakidu min dunillahi andadan Ada yang dia menjadikan dari selain Allah Andad Sekutu-sekutu Tandingan-tandingan Yuhibbunahum kahubbillah yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut, sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Aimananya asrokuhum Allahi fi mahabbatil ubudiyyah, yaitu mereka melakukan kesirikan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala bersama Allah di dalam mahabbat ubudiyyah, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Bahwasanya mahabbah itu terbagi menjadi empat, salah satunya adalah mahabbah yang ibadah, yaitu mahabbah yang di dalamnya ada unsur perendahan diri, ketundukan, pengagungan dan ketaatan kepada zat yang diibadahi. Yang mana mereka itu orang-orang musyrikin, mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa taala. Faabadu al asnam wal awshan. Yang mereka beribadah kepada patung-patung dan kepada berhala-berhala Liannahum yuhibbunaha Dikarenakan mereka mencintai selain Allah SWT Ini diantara tafsiran dari firman Allah Yuhibbunahum kahubillah Yang mana mereka mencintai Allah Mereka mencintai selain Allah Sebagaimana mereka mencintai Allah SWT Adapun ada juga ulama yang menafsirkan yuhibbu nahum kahubillah maknanya adalah mereka mencintai Allah kahubillah sebagaimana orang-orang yang beriman mencintai Allah. Ini ada dua tafsiran sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah makna dari yuhibbu nahum kahubillah tafsiran yang pertama yaitu mereka mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun tafsiran yang kedua, yaitu mereka mencintai selain Allah, sebagaimana orang-orang yang beriman mencintai Allah subhanahuwataala. Dan sebagaimana yang dijelaskan di sini oleh Syaikh Al Fauzan yang sahih, ya, dari dua tafsiran tersebut adalah bahasanya orang-orang miskin mereka mencintai Allah subhanahuwataala, mereka mencintai Selain Allah SWT, sebagaimana mereka mencintai Allah SWT Jadi mereka mencintai berhala-berhala mereka Sebagaimana mereka mencintai Allah SWT Kenapa mereka mencintai Allah SWT Karena mereka pun meyakini bahwasanya yang menciptakan mereka Yang memberikan rizki kepada mereka adalah Allah SWT oleh karena itulah orang-orang musyrikin pun mereka itu mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang ibadah. Mereka pun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi salahnya mereka di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal ladzina amanu asyaddu hubban Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu SWT. Dijelaskan oleh saya Soleh Luthaymin, mengapa sih orang-orang yang beriman, mereka sangat besar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu SWT. Dibandingkan dengan orang-orang musrikin, orang-orang musrikin cinta kepada Allah. Orang-orang yang beriman juga cinta kepada Allah. Akan tetapi, kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah ini lebih besar dibandingkan kecintaan orang-orang musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bisa seperti ini? Dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin ada dua sebab mengapa orang-orang yang beriman itu mereka sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dikarenakan mereka hanya mengikhlaskan kecintaan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta mereka tulus murni, mereka tujukan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 100% kecintaan mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang musyrikin yang cinta mereka terbagi menjadi dua. Ya tentulah tatkala mereka hanya mencintai Allah, cinta mereka tidak terbagi, tentu cinta mereka kepada Allah lebih besar dibandingkan dengan orang-orang musyrikin. Adapun alasan yang kedua, karena kecintaan Orang-orang yang beriman kepada Allah Didasari atas keilmuan mereka tentang Allah SWT Mengapa orang-orang yang beriman Mereka sangat besar cintanya kepada Allah Yang kedua karena Kecintaan mereka kepada Allah karena Didasari atas keilmuan mereka tentang Allah Keilmuan mereka akan keagungan dan kemuliaan Allah Kesempurnaan Allah SWT Tentu beda, ya tak kalah ada dua orang mencintai sesuatu, namun yang satu ini dia lebih mengetahui kesempurnaan sesuatu yang dia cintai. Adapun yang satu ini hanya sekedar uh, katanya dan katanya, ya, dia belum begitu mengenal sesuatu yang dia cintai tentu orang yang lebih mengenal sesuatu yang dia cintai, dia mengetahui kelebihan dari sesuatu yang dia cintai itu lebih tinggi kecintaannya dibandingkan orang yang hanya sekedar cinta tapi tidak mengenal hakikat dari sesuatu ter tersebut. Ya orang-orang yang beriman, mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala karena mereka benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengenal akan nama-nama dan sifat Allah, mereka mengenal akan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala oleh karena itulah manusia yang paling mencintai Allah subhanahu wataalla adalah nabi kita Muhammad saw. ya karena beliaulah manusia yang paling mencintai Allah subhanahu wataalla. ya orang yang paling mencintai Allah, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertawakal kepada Allah, orang yang paling mengharap ya kepada Allah subhanahu wataalla adalah orang yang paling mengenal Allah subhanahu wataalla. Mankana billahi a'lam kana minallahi akhwaf. Ya barang siapa yang dia lebih mengenal Allah, maka dia adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Mankana billahi aqrab kana minallahi atqa. Ya barang siapa yang dia lebih mengenal Allah, maka dia adalah orang yang paling bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Jadi kalau kita ingin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, rasa tawakal kepada kita kepada Allah maka kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar. Salah satunya adalah dengan mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk diibadahi semata. Ayat yang mulia ini menunjukkan ibadah ya menunjukkan bahwasanya mahabbah adalah ibadah dari dua sisi. Karena ya sebagian orang sebagaimana yang sudah kita jelaskan mereka di dalam memahami masalah ibadah itu terbatas pada ibadah-ibadah yang zahir Ibadah-ibadah yang nampak yang terkait dengan rukun Islam yang lima Seperti sholat, puasa, zakat dan haji Mereka tidak memahami bahwasannya banyak di sana ibadah-ibadah Selain itu, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tentang definisi ibadah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Schemiya itu segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai baik perkataan maupun perbuatan baik yang zahir maupun yang yang batin yang tersembunyi. Ya. Dan untuk mengetahui bahasanya suatu itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan sesuatu itu adalah ibadah. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yang pertama bahasanya sesuatu tersebut Allah perintahkan bagi kita untuk melakukannya. Segala sesuatu yang Allah perintahkan bagi kita untuk melakukannya menunjukkan sesuatu tersebut adalah Allah cintai. Kalau sesuatu tersebut Allah cintai menunjukkan sesuatu tersebut adalah ibadah. Seperti solat. Solat adalah ibadah. Kenapa? Karena solat adalah sesuatu yang Allah cintai. Dari mana kita tahu solat itu adalah sesuatu yang Allah cintai? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk solat hanya kepadanya. Fasli li robiqawanhar. Begitu juga dengan menyembeli ya dan amalan-amalan yang lainnya. Apabila kita ingin mengetahui sesuatu amalan itu Allah cintai, salah satunya yang pertama amalan tersebut Allah perintahkan. Segala sesuatu yang Allah perintahkan menunjukkan amalan tersebut adalah Allah cintai dan segala sesuatu yang Allah cintai menunjukkan itu adalah ibadah. Kemudian yang kedua pelaku dari amalan tersebut mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yes. sebagaimana orang-orang yang menunaikan nazar, yufu Nabi Nadrī, wajahfu Nayaomankah nascharhu Mustatiran. Ini ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama yang menunjukkan nazar adalah ibadah. Dari sisi mana? Dari sisi karena Allah memuliakan orang-orang, memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Kemudian yang ketiga, apabila ada suatu amalan, jika dia dipalingkan kepada selain Allah menyebabkan pelakunya menjadi musrik atau kafir menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah jadi apabila ada suatu amalan yang Allah mensifati apabila ada suatu amalan jika dipalingkan kepada selain Allah menyebabkan pelakunya musrik atau kafir atau Allah mensifatinya dengan kemusrikan atau kekafiran menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah di antaranya adalah ayat yang mulia ini yang menunjukkan bahwasanya mahabbah itu adalah ibadah. Dari sisi mana? Dari sisi pelakunya disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemusyrikan tatkala mereka beribadah memalingkan mahabbah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dan sebagian manusia. Siapakah sebagian manusia di sini? Yaitu orang-orang musyrikin. Apa sebabnya mereka kau disifati oleh Allah dengan kemusyrikan karena mereka telah menjadikan dari selain Allah, mereka mencintai selain Allah. Ya, ayu ma min duli andadi yuhibbu nahum ka yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Tatkala mereka mencintai tandingan-tandingan, mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah, kemudian dihukumi sebagai orang musyrik, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Ya. Kemudian di antara uh, ciri bahwasanya amalan tersebut adalah ibadah jika amalan tersebut dijadikan sebagai syarat keislaman ataupun syarat dari keimanan. Ya sebagaimana firman Allah terkait masalah al-khauf, fa la takhafuhum wa khafuni uh, in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka tapi takutlah kepadaku in kuntum mu'minin jika kalian benar-benar orang yang ber beriman. Maka tatkala Takut ini dijadikan sebagai syarat keimanan menunjukkan takut itu adalah adalah ibadah. Ini sisi yang pertama yang menunjukkan bahwasanya mahabbah itu adalah ibadah karena Allah mensifati kemusrikan bagi orang-orang yang mereka mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah subhanahuwataala. Ada pun sisi pendalil yang kedua. Tatkala Allah berfirman waladina amanu ashadu huwa billah Allah subhanahuwataala mensifati keimanan. Yang memuji orang-orang yang beriman, yang mereka sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala ada suatu amalan dipalingkan kepada selain Allah disifati dengan kemusrikan, ya berarti menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Begitu pula tatkala ada suatu amalan yang pelakunya disifati dengan keimanan, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Walladina amanu asyaddu huban lillah. Dan ada pun orang-orang yang beriman, mereka sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari ayat yang mulai ini menunjukkan ibadah eh, mahabbah itu adalah ibadah dari dua sisi. Kemudian kita masuk dalil yang selanjutnya itu dalam surat at Taubah ayat 24 yang ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Ya, yang mana Allah berfirman qul in abaukum, wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalukum tarafthumuha wa tijaratan taksaunaka sadaha wa masakin tarudunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu biamri ya. katakanlah muhammad jika bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan istri-istri kalian dan keluarga-keluarga kalian dan harta yang kalian usahakan dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya dan tempat tinggal yang kalian sukai lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya dan jihad fissabilillah fattarabbassu. Maka tunggulah fattarabbassu a'intadhiru. Maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi'amri Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan ke, kepada kalian al-ukubah Wallahu la yahdil qawmal fasikin Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan hidayah kepada orang-orang yang yang fasik Dijelaskan oleh para ulama Bahwasannya ayat yang mulia ini Ada sebab turunnya ayat yang mulia ini ada dua di sini dijelaskan oleh se-Soleh al-Fawzan ya. para ulama mufassirun yang mereka berkata ayat yang mulia ini diturunkan pada orang-orang muslimin yang mereka uh, tinggal di kota Mekah ya tatkala Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya hijrah ke kota Madinah mereka tidak ikut hijrah karena mereka Uh, terpengaruh sama Mereka uh, menginginkan Tetap tinggal di kota Mekah Dalam rangka menjaga harta-harta mereka Tempat tinggal mereka Kerabat mereka Jadi mereka mendahulukan Kecintaan semua ini di atas kecintaan mereka Kepada Allah dan Rasulnya Dan sebagaimana telah kita jelaskan Pada pertemuan yang kemarin bahwasanya hukum asal dari cinta Dengan cinta yang seperti ini Mencintai keluarga, mencintai harta adalah uh, Termasuk dari cinta yang ya Tidak termasuk dari cinta yang ibadah Namun apabila Cinta yang seperti ini menyebabkan Seseorang meninggalkan kewajiban Atau melakukan suatu keharaman Yang dia me lebih Mencintai hal tersebut dibandingkan Mencintai Allah dan Rasulnya Maka cinta yang seperti ini termasuk dari cinta yang Yang maksiat Cinta yang maksiat Kemudian diluatkan pula Bahwasannya Ayat ini turun kepada kaum muslimin Tatkala mereka ingin hijrah. Kalau yang pertama memang tidak ingin hijrah mereka. Ya. Jadi tafsiran yang pertama. Turun kepada kaum muslimin yang memang dari awal mereka tidak mau hijrah. Karena mereka ingin menjaga harta mereka. Ingin menjaga rumah-rumah mereka. Ingin menjaga keluarga mereka. Adapun tafsiran yang kedua. Ayat ini turun kepada kaum muslimin yang mereka hendak hijrah ke Madinah. Akan tetapi keluarga mereka tergantung kepada mereka. Keluarga mereka mengatakan kepada mereka, "Kaifatada'unana wa limantada'unana? Kenapa kalian meninggalkan kami? Untuk siapa kalian meninggalkan kami? Ya kami di sini sendiri tidak ada teman. Kenapa kalian harus pergi ke ke Madinah hijrah uh, mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana nanti dengan kami? Nasib kami di sini bagaimana? Dan kalian itu pergi untuk apa?" Kenapa harus meninggalkan keluarga di sini? Ya. Ketika saudara-saudara mereka, kerabat-kerabat mereka, family-family mereka, ya uh, menanyakan sebab kenapa mereka hijrah, kemudian mereka keluarga mereka merasa tidak mau ditinggalkan oleh mereka uh, orang kaum muslim yang ingin hijrah, maka akhirnya kaum muslim yang ingin hijrah uh, merasa ibad. Ya, hatinya merasa kasihan dengan keluarganya kemudian mereka pun tidak ber, tidak jadi untuk hijrah ke kota Madinah karena kasihan ya dengan keluarga mereka yang ditinggalkan maka turunlah ayat yang yang mulia ini ya kemudian kita masuk pada dalil yang selanjutnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu Anas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata, "Tidak yaminu ahadukum hatta aku na ilayhi min waladhi wa walidhi wal nasi ajma'in." Rasul berSabda tidaklah salah seorang beriman, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai dibandingkan anaknya dan dibandingkan orang tuanya dan dibandingkan seluruh manusia. Dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan bahwasanya setelah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang ini adalah merupakan dari al-aslu dari mahabbah kita, yaitu aslu dasar dari dari mahabbah yang merupakan ibadah adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, taqti mahabbatur rasul. Setelah itu kewajiban bagi kita selanjutnya adalah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hakikatnya tatkala kita mencintai Rasulullah adalah tabi'atun li mahabbatillah. Ini dalam rangka kita mengikuti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawablah karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kita mencintai Allah adalah mencintai Rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam. Ini namanya diistilahkan oleh para ulama mahabbatu fillah. Mencintai karena Allah. Ya. Dijelaskan di sini oleh Syaikh Shalal Fauzan, al mahabbatu al masrua, ah. ya. Mahabbah yang disyariatkan itu ada dua bentuk. Ya. begitu pula dengan mahabbatu al mamnuah, ini ada dua bentuk. Mahabbatu al masrua ah. Mahabbah yang disyariatkan adalah mahabbatullah wal mahabbatu fillah. Mahabbah yang disyariatkan yang pertama adalah mahabbatullah dan ini adalah merupakan aslunya dasarnya yang termasuk dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala, cinta yang disertai dengan perendahan diri dan ketundukan. Kemudian yang kedua di antara mahabbah yang masyru'ah adalah al mahabbatu fillah kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai sesuatu yang Allah cintai. Tatkala Allah mencintai orang-orang yang beriman, Allah mencintai para nabi dan rasul, Allah mencintai amalan-amalan tertentu, maka wajib bagi kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah mencintai semua itu. Ini dinamakan dengan mahabbatul filla, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cinta kepada Rasulullah ini sebagai bentuk mahabbatu fillah yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dan juga dengan amalan-amalan yang -amalan, semua amalan-amalan saleh yang Allah cintai maka wajib bagi kita untuk mencintainya. Kemudian yang kedua adalah al mahabbatu al mamnuah. Mahaba yang dilarang. Mahaba yang dilarang ini pun ada dua bentuk. Yang pertama adalah Al-Mahabbatu Ma'allahi Itu mencintai bersama Allah subhanahu wa taala. Dia mencintai Allah Namun dia juga mencintai selain Allah Dengan cinta yang ibadah Ini yang memnu'ah Yang hukumnya adalah sirkun akbar Yang kedua Yang hukumnya adalah dosa besar adalah Takdimu ma tuhibbuhu nafsu ala ma yuhibullah Mendahulukan Apa-apa yang dicintai oleh diri kita ya dibandingkan apa-apa yang Allah cintai ya sebagaimana surah at taubah yang tadi kita sudah kita jelaskan kita lebih mendahulukan sesuatu yang kita cintai dibandingkan dengan sesuatu yang Allah cintai ini termasuk dari mahabba al-mamnu'ah mahabba yang dilarang ya. kemudian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum tidaklah beriman salah seorang di antara kalian Dijelaskan oleh sesale al Fauzan lesa nafian li aslul iman penafian keimanan di sini bukan aslul iman ya bukan aslul imannya dalam artian sama sekali orang ini tidak beriman menunjukkan berarti dia kafir tidak ya yang dinafikan di sini adalah nafian li kamil iman yang dinafikan di sini adalah kesempurnaan iman. Berarti kalau kita terjemahkan secara sempurna la yu'minu ahadukum maknanya adalah tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Jadi arti yang lebih sempurna yang lebih tepat kalau kita mengartikan la yu'minu ahadukum adalah tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian. ya, ya ini jika orang itu masih mencintai Allah Subhanahu wa taala jadi secara asal layu minu ahadukum ini yang dinafikan adalah kamalul iman. Ini asalnya. ya. Karena kalau kita lihat kebanyakan dari manusia, kalau ditanya cinta Rasul, tentu mereka akan mengatakan cinta Rasul. Tidak ada dari kaum muslimin yang membenci Rasulullah SAW. Akan tetapi banyak diantara kita yang lebih mendahulukan. ya, Mendahulukan selain Rasulullah SAW terkadang kita lebih mencintai anak kita dibandingkan Rasulullah terkadang kita lebih mencintai kedua orang tua kita dibandingkan Rasulullah terkadang kita lebih mencintai sesuatu dibandingkan perintah Rasulullah Alaihi Wasallam. ya misalnya seorang anak yang dia umur 10 tahun kalau seandainya eh, di, di antara petunjuk Rasulullah anak yang umurnya 10 tahun jika dia tidak mau sholat yang sebelumnya kita, kita sudah menterbia dari umur 7 tahun kita sudah menterbia dia mengajak dia untuk sholat berjamaah di masjid kemudian tatkala umur 10 tahun misalnya dia tidak mau untuk sholat maka boleh untuk dipukul sebagian orang tua mungkin dia merasa kasihan terutama tatkala sholat subuh ya kasihan baru rihlas kemarin kalau dibangunin nanti masih capek kasihan. Ya, dia berarti apa? Lebih mendahulukan kecintaan dia kepada anak dibandingkan dengan ke, kecintaan dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang seperti ini dinafikan kesempurnaan imannya. Ya. Kecuali kalau orang ini sama sekali tidak cinta kepada Rasulullah sama sekali tidak ada rasa cinta atau bahkan dia benci dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keimanan yang dinafikan di sini adalah aslunya, dasar keimanannya. Jadi la, yuh, la yuminu ahadukum tidaklah beriman salah seorang di antara kalian ya Asalnya adalah kamalul iman yang dinafikan Tapi kalau seandainya orang tersebut sama sekali memang tidak cinta kepada Rasulullah Bahkan dia benci kepada Rasulullah Maka yang dinafikan di sini adalah aslul imannya Jadi benar-benar dia tidak beriman Ya dinafikan keimanannya Berarti dia adalah orang yang kafir Tidak beriman kepada Allah dan, dan Rasulnya Kemudian dijelaskan di sini oleh Syeikh Sulaiman Fauzan seorang manusia yang dia benar-benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka ini melazimkan bagi dia untuk mendahulukan mengedepankan ketaatan dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan ketaatan kepada selainnya beliau mencontohkan faidah amarohka Rasul bi amrin wa amarohka wali Awaladu ka atau ahad mina nafs bi amrin yuqalif amra rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innu yajibu alaika ma'asiyah pada amri wata'at rasulillah sallallahu alaihi wasallam jika rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kamu dengan suatu perintah akan tetapi orang tuamu anakmu atau salah seorang dari manusia yang memerintahkan kamu bosmukah ataupun yang semisalnya yang dia menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka wajib aleika ya. fainau yajibu aleika maka wajib atasmu maksiat terhadap amri untuk bermaksiat terhadap perintah selain Rasulullah tidak menuruti perintah Rasulullah dan lebih taat kepada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah memerintahkan bagi kita misalnya untuk sholat tepat waktu secara berjamaah, Sholat berjamaah di masjid. Kemudian bertepatan pada saat itu kita kerja di sebuah pabrik yang bos kita menuntut bagi kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Di sini kita ada dua pilihan. Kalau kita selesaikan, menyebabkan kita tertinggal sholat jamaah. Misalnya, manakah di antara dua hal ini yang harus kita dahulukan? Perintah bos ataukah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau seorang dia benar-benar lebih mengedepankan, lebih cinta kepada Rasulullah Maka dia lebih mengedepankan ya Perintah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi intinya kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Melebihi kecintaan kita Kepada siapapun Hatta kepada diri kita sendiri ya, Sebagaimana sebuah hadis yang sahih Yang beratkan oleh Imam Bukhari An-Abdillah bin Hisam Dari Abdillah bin Hisam Kala dia berkata Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kami pernah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahyu ahidun di tangan Umar bin Khattab. Kemudian beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memegang tangannya Umar bin Khattab. Fakalahlahu fakala Umar. Maka Umar berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, la anta akuh ilaiy min kulli shein illa min nafsi kata Umar. Ya Rasulullah sesungguhnya engkau adalah manusia yang lebih aku cintai min kulli shein dari segala sesuatu. Sesungguhnya engkau adalah manusia yang lebih aku cintai minkuli syai'in dari segala sesuatu illa min nafsi kecuali diriku. Berarti dalam artian Umar masih lebih mencintai dirinya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, "La, tidak ya Umar. Wal ladzi nafsi bi Demi zat yang jiwaku berada di tangannya hatta akuuna uhaba ilaika min nafsiik sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dirimu la tidak seperti itu ya Umar ya dalam artian tidak sempurna keimananmu kalau seperti itu ya Umar demi zat yang jiwaku berada di tangannya sampai aku lebih engkau cintai min nafsika dibandingkan dirimu kalau kita mungkin pikir-pikir dulu gimana ya aduh katanya berat ya tapi lihat Umar bin Khattab Fakallahlahu Umar. Maka Umar langsung berkata kepada Rasulullah, fainnahu al-an walahi kata Umar. Maka sesungguhnya sekarang ini, wallahi demi Allah, la anta ahabu ilayamin nabi. Sesungguhnya engkau lebih aku cintai dibandingkan diriku faqala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam maka nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al ya umar sekarang ya umar maksudnya adalah sekarang ya umar baru keimananmu telah sem yang sebelumnya belum sempurna karena Umar masih lebih mencintai dirinya dibandingkan Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah menjelaskan yang seperti itu tidaklah menunjukkan kesempurnaan iman sampai beliau lebih dicintai dibandingkan dirinya Umar sendiri, maka langsung Umar mengatakan al-an wallahi sekarang demi Allah sesungguhnya engkau ya Muhammad ya Rasulullah adalah manusia yang lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Maka Rasulullah pun bersabda al-an ya Umar baru sekarang yang Umar keimanannya telah Sempurna. Falhasil kata Syasolial Fozan maka intinya, anna uh, bahasanya di antara bukti kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita mendahulukan segala perintah perintahnya, walaupun terkadang menyelisih hawa nafsu kita. Ya bukanlah dalil. Siti mengatakan anna huleh dalil ala mahabbati Rasul dakwa tuqal. Ya bahasanya bukanlah dalil atas cinta kepada Rasulullah sekedar Uh, sekadar uh, uh, uh, uh, pengakuan belaka, ya, sekadar pengakuan yang sekadar diucapkan atau ihtifalun yukamu atau perayaan-perayaan yang ditegakkan seperti orang-orang melakukan uh, Maulid Nabi saw memperingati hari, hari kelahirannya Rasulullah katanya dalam rangka mencintai Rasulullah bukannya seperti ini hakikat dari kecintaan kepada Rasulullah saw liana dalil Li anad dalilah alamahabati Rasul dikarenakan dalil atas mencintai Rasulullah. Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah, dalilnya adalah mutabahatuh. Adalah kita mengikutinya. Watahatuh fimah amaroh, mentaati apa yang Rasulullah perintahkan. Watasdi kufimah akhbaroh. Dan kita membenarkan apa yang beliau kabarkan, wajtina bunah manahaan huwazajaroh. Dan kita menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah. WaAllahyubadullah illa bimasharaaali salatuasalam. Dan tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada waddalil ala mahabbatil Rasul. Ini adalah merupakan dalil, ya bukti akan benarnya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bahas dalil yang selanjutnya. Wala huma dan bagi keduanya yaitu bagi Imam Bukhari dan Muslim anhu dari Anas bin Malik. Qala beliau berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Thalathun Ay salasul thalathu khisal salasun ada tiga sifat mengkunna fi wajada bihinna halawatul halawatul iman ay maknanya mengkunna fi wajada bihinna halawatul iman barang siapa yang terkumpul tiga sifat tersebut pada diri seseorang wajada bihinna halawatul iman maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan Tada min thamrati mahabbatillah wa rasulihi kata saya Fauzan ini termasuk dari buah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya yaitu merasakan manisnya keimanan dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan halawatul iman ayi lezzatuh halawatul iman yaitu kelezatan iman lianal al imana al sadika lahu lezzatun fin nufus karena keimanan yang benar itu memiliki kelezatan di dalam hati dan rasa tuma'ni tuma'ninatun fil qalb dan ada rasa ketenangan di dalam hati dan ini diperoleh oleh seseorang jika imannya adalah iman yang صادق terkadang kita dapatkan seorang yang beriman yatalazzadhu bil iman yang mereka berlezat lezat dengan keimanan ya bahkan mereka lebih merasakan lezatnya keimanan mimma ya anwa'il mulazzad Dibandingkan dengan keledhatan-keledhatan yang lainnya. Yang ini dirasakan oleh orang-orang yang sudah merasakannya dari para ulama. Yang benar-benar keimanan mereka adalah keimanan yang, ju yang jujur. Yang sempurna keimanan mereka. Mungkin kalau orang-orang seperti kita belum sampai level seperti ini. Merasakan keledhatan iman. Sebagaimana yang dirasakan oleh para para ulama, para nabi dan rasul. Ya, Yang pertama yang seseorang dengannya dia akan mendapatkan kelezatan dan keimanan yang pertama sifat yang pertama adalah ayyakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimasiwahuma itu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan keduanya dibandingkan dirinya dibandingkan segala sesuatu dibandingkan kedua orang tuanya dibandingkan anaknya dibandingkan kerabatnya dibandingkan saudara-saudaranya Ya dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan selain keduanya. Wahada ya tadi takdi makalihi makal kali ala kali kull kulli ahadin. Ya. Tatkala kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan segala sesuatu siapapun dan apapun dia, maka hal ini melazimkan bagi kita untuk mendahulukan perkataan keduanya dibandingkan perkataan semua manusia. Kalau ada dari perkataan ulama ataupun perkataan siapapun dia yang menyelisih perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka wajib bagi kita untuk melemparkan perkataan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita lebih memegang perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, sebagaimana di sini. Perkataan diantara perkataan Imam Syafi'i ya. Bahkan semua imam dari empat madha pun memiliki perkataan yang serupa dengan perkataan Imam Syafi'i ya, Beliau pernah mengatakan Aja ma'al muslimuna Ala anna, manis, ala anna manistabana la sunnatan An rasulillahi sallallahu alaihi Wasallam Lam yahilla lahu ayadda'aha likolin ahadin Kaum muslimin telah sepakat Atas bahasanya barang siapa yang sudah jelas bagi dia sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak halal bagi dia untuk meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di lakukan ahadin disebabkan karena perkataan seseorang. Kalau sudah jelas bagi kita sunnah Rasulullah atau suatu perkara, kemudian ada perkataan orang ya, yang dia menyelisih sunnah Rasulullah maka tidak halal bagi kita untuk meninggalkan sunnah Rasulullah. Dikarenakan perkataan seseorang yang dia menyelisi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kan banyak sekali dai-dai yang sedang naik daun yang nyatanya apa yang mereka katakan ini menyelisi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib kita berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah dan meninggalkan perkataan mereka. Kemudian Imam Syafi' pun pernah mengatakan idah wajad tum fi kitabih kila fasunnati rasulillaih Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian dapatkan di dalam, ke, dalam kitabku perkara yang menyelisih sunnah Rasulullah, fakulu bissunnati Rasulillahysallallahu alaihi wasallam maka ucapkanlah, peganglah sunnah Rasulullah, wada'au makul tu dan tinggalkanlah apa yang aku katakan. Juga beliau pun pernah mengatakan, tidak sah hadis bahwa madhabi. Apabila hadis itu telah sahih maka dia adalah madhabku, dia adalah pendapatku. Ini adalah perkataan dari Imam Syafi'i. Ya, dia pun sendiri menasihatkan kepada para murid-muridnya apabila ada dari kitabnya yang menyusun asal Rasulullah maka wajib bagi mereka untuk berpegang dengan asal Rasulullah dan meninggalkan meninggalkan pendapatnya begitu pula ada sebuah asar yang shalallahu ini pun nanti kita akan jelaskan dari ibnu Abbas ya tatkala ibnu Abbas menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tetapi manusia pada saat itu malah membenturkan dengan perkataan Abu Bakar dan Umar Maka ibnu Abbas marah dengan kemarahan yang sangat besar sampai-sampai ibnu mengatakan Yusiku anten alaikum hijarat minas sama hampir-hampir batu dari atas langit jatuh menimpa kalian. Aku luka lah Rasulullah SAW. Aku berkata telah bersabda Rasulullah SAW. Watakuluna kala Abu Bakrin wa Umar. Eh malah kalian berkata telah berkata Abu Bakar dan Umar. Ya. Uh, Ibn Abbas ini sangat marah besar Tatkala perkataan Rasulullah dibenturkan dengan perkataan manusia yang terbaik setelah Nabi dan Rasul yaitu Abu Bakar dan Umar Beliau marah besar dengan kemarahan yang sangat Sampai-sampai beliau mengatakan hampir-hampir batu dari atas langit jatuh menimpa kalian Lalu bagaimana jika perkataan Rasulullah ini dibenturkan selain kepada Abu Bakar dan Umar Kepada Kiai-Kiai misalnya kepada Gus-gus misalnya atau yang semisalnya ah maka tentunya kalau seandainya Ibnu Abbas ya dihadirkan kembali pada zaman yang seperti ini mungkin bukan batu lagi yang jatuh tapi yang jatuhnya adalah gunung yang mungkin yang jatuh ya. Kemudian yang selanjutnya yang kedua sifat yang kedua wa yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah Layuhebal mara layuhebuhu illallah. Yang kedua sifat yang kedua adalah seseorang yang dia mencintai orang lain layuhebuhu illallah. Yang tidaklah dia mencintai orang tersebut illallah kecuali dia cintanya karena Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Tatkala kita mencintai seseorang orang yang kita kenal yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya yang tidaklah kita mencintai dia karena Allah Subhanahu wa ya, taala ini salah satu sebab kita mendapatkan manisnya keimanan dijelaskan oleh Syaikh al Fauzan yakni yuhibbul insan min bani Adam itu kita mencintai manusia dari bani Adam la yuhibbuhu illa lillah yang kita tidaklah mencintai dia kecuali karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita mencintai dia karena dunia atau karena sesuatu yang kita inginkan kepada diri, dirinya atau mungkin dia uh, memiliki hubungan ikatan hubungan uh, kekerabatan kepada dengan kita atau ada sesuatu yang kita ingin cari ya mungkin dia banyak uang dia orang kaya eh, teman kita ini orang kaya nanti kalau biasanya kita bertemu dengan dengan dia ini biasanya sering ditraktir misalnya bukan karena itu kita mencintai seseorang itu karena Allah bukan karena dunia bukan karena sesuatu yang ada pada dirinya ya. karena kalau seseorang yang dia mencintai bukan karena Allah Subhanahu wa taala maka nanti di hari kiamat kecintaan yang seperti itu akan menjadi permusuhan di antara mereka ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman al akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al muttaqin persahabatan pada hari itu yaitu pada hari kiamat Persahabatan yang dijalin oleh manusia yang bukan didasarkan atas kecintaan mereka kepada Allah, aduh melibadin aduh maka sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya akan menjadi musuh. Ilal muttaqin kecuali orang-orang yang bertakwa yaitu yang mereka melandasi kecintaan mereka sesama mereka berdasar karena Allah Subhanahu Wataala. Maka seseorang yang dia mencintai seseorang ya karena dunia karena sesuatu yang dia inginkan. Karena dia memiliki suatu tujuan, fahadhi, mahabbatul latan, fauhu indah Allahi she'an. Maka cinta yang seperti ini tidaklah ada manfaatnya di sisi Allah sedikitpun. Adapun cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala yang kita mencintai seseorang ini memang karena Allah. Maksudnya apa sih maksud jadi cinta karena Allah? Kita mencintai seseorang karena Allah adalah kita mencintai karena keimanan yang ada pada diri seseorang tersebut, bukan karena yang lainnya. Ya. Dan setelah kita memiliki misalnya dua orang teman, maka kecil, besar dan kecilnya kecintaan kita kepada dua orang teman kita ini, dilihat sejauh mana besar dan kecilnya keimanan yang ada pada diri mereka. Yang bisa kita lihat dari amalan zahir yang ada pada diri mereka. Karena kita hanya bisa melihat amalan zahir, kita tidak bisa melihat amalan hati. Kalau ada teman kita ya kita tahu dia misalnya rajin sholat malam, Rajin bersodako, dia rajin sholat uh, lima waktu. Teman kita dia rajin sholat lima waktu, tapi jarang-jarang sholat lima uh, sholat sholat apa malam misalnya. Secara zahir kita memandang orang teman kita yang satu ini dia lebih bertakwa dibandingkan teman kita yang lainnya. Maka kita harus lebih mencintai dia dan kita harus lebih berwala berloyalitas kepada teman kita ini. Kalau kita memiliki sesuatu misalnya. Yang sesuatu ini hanya cukup kita berikan kepada salah seorang di antara mereka, mana yang harus kita dahulukan? Sementara dua-duanya ini sama-sama butuhnya misalnya. Ya, mana yang harus kita kita dahulukan? Maka sebagai bentuk kecintaan kita ya kepada kepada seseorang karena Allah, maka kita lebih mendahulukan teman kita yang menurut kita keimanannya lebih tinggi dibandingkan teman kita yang satunya. Karena di antara bentuk mencintai karena Allah adalah Loyalitas kita kepada orang yang lebih yang kita cintai karena Allah ini lebih dibandingkan kepada yang yang lainnya. Ya. Yang mana di sini dijelaskan di sini oleh Syaikh Shalil Fauzan. Tatkala seseorang itu cinta karena Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya beliau membawakan sebuah hadis yang makruf tentang tujuh golongan ya alladzina yudzilluhum Allah fi dzilli yaumil la, la illa dzilluh itu tujuh, tu, tujuh golongan manusia yang Allah akan naungi mereka di dalam naungannya pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa taala diantaranya adalah rojulani tahabbilah istamaalehi watafarokalehi itu dua orang manusia yang mereka mencintai karena Allah mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah subhanahu wa taala kemudian dalam sebuah hadis yang sahih di sini beliau menyampaikan sebuah hadis yang sahih bahwasanya ada seorang laki-laki kharaja ila -laki keluar menuju sebuah kampung untuk menziarahi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala fa arsalallahu ala madrajatihi kemudian Allah mengawasinya mengawasi perjalanannya dengan mengutus seorang malaikat untuk menguji orang tersebut falamma mara alaihi tatkala orang tersebut melewati malaikat tersebut qala lahul malak Maka malaikat itu berkata kepadanya, Aynaturid, kemana Aynaturid? Kemana? Kemana tujuanmu? Apa yang kamu inginkan? Kalau uridu aku ingin ke sebuah kampung ini dan itu. Kemudian malaikat itu mengatakan, Wamagharduka fiha, Wamasaanuka. Apa tujuanmu? Apa urusanmu ke sana? Kemudian dia mengatakan, Liannafihah akon li filah, akhabtuhu ziaratahu. Karena di kampung tersebut ada saudaraku. Yang aku mencintainya karena Allah, aku aku suka, aku mencintai untuk mengunjunginya. Maka malaikat itu berkata, Hallahu alaika ni'matun tarabbuha, yakni maknanya, apakah uh, dia memiliki kebaikan kepadamu, yang kamu menginginkan kebaikan tersebut, dalam artian, apakah ada tujuan yang lainnya? Apakah karena orang itu telah berbuat baik kepadamu, atau mungkin kamu menginginkan sesuatu kepa kepada temanmu itu, kalau dia mengatakan, lah, tidak ya illa in ahbabtuhu fillah kecuali karena memang aku benar-benar cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa maknanya adalah mazurtuhu wala kharajtu ilaihi illa li anna uhibbuhu Maknanya adalah tidaklah aku mengunjunginya, tidaklah aku keluar menujunya kecuali karena memang aku cinta kepadanya karena Allah Subhanahu bukan karena dia telah berbuat baik kepadamu atau bukan karena mungkin dia pernah memberikan sesuatu kepadamu atau bukan karena aku mengharapkan sesuatu kepadanya. Maka tatkala malaikat ya yeah. uh, mendengarkan penjelasan orang ini yang dia memang mengunjungi saudaranya karena semata-mata cinta kepada Allah Subhanahu wa taala faqala lahul maka malaikat ini berkata ini Rasulullah ilaika sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah kepadamu annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi sesungguhnya Allah cinta kepadamu sebagaimana kamu telah mencintainya karena Allah Subhanahu Wa Ini luar biasa Ya kutamaan orang yang dia mencintai seseorang Karena Allah SWT Yang diantara buahnya Adalah dia mendapatkan kecintaan dari Allah SWT Kemudian yang ketiga Sifat yang ketiga yang dengannya Seorang hamba akan merasakan manisnya kiimanan Yaitu Wa ayyak roha ayya uda fil kufri Ba'da idh an allahu minhu sama yakrahu ayuzzafina nar yaitu dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari kekufuran setelah Allah menyelamatkan dirinya dari kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka berkata sallu fauzan qulun nasyan firuna minan nar ya, semua manusia mereka pasti berlari dari api neraka dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annaha mu'allimah. Karena yang namanya neraka ini adalah sesuatu yang sangat pedih. Wala ahada yasbiru ala harriha. Dan tidak ada seorang pun yang dia akan mampu bersabar. Atas panasnya api neraka. Tidak ada salah seorang dari manusia pun. Yang dia mampu bersabar terhadap panasnya api neraka. Dan kita ya tidak akan mungkin... Kita misalnya seandainya uh, kita di dunia ini mencintai seseorang. Kemudian orang yang kita cintai Allah takdirkan masuk neraka. Tentunya kita tidak akan rela menggantikan posisi orang yang kita cintai tersebut yang berada dalam neraka. Tentu kita tidak akan mau. Ya, karena tidak ada seorang pun yang dia akan bersabar terhadap panasnya api neraka. Semua orang berlari dari neraka dan menjauhi neraka. Wal kufru narun. Dan kekafiran adalah neraka Yang menyebabkan seseorang dia masuk ke dalam neraka Dan seorang muslim kata beliau Yang Allah berikan anugrah Yang Allah berikan hidayah bil-islam dengan islam Maka dia benci untuk kembali kepada kekufuran Muslim yang sejati Orang yang beriman yang sejati Yang dia telah mengenal ajaran Allah dengan ajaran yang benar yang awalnya mungkin dia hanya Islam-Islaman Yang belum mengenal akan hakikat dari Tauhid Hakikat dari Sunnah Ya tatkala dia mendapatkan hidayah Dia mendapatkan kajian-kajian Sunnah Dia dapat mengenal hakikat dari Tauhid dan Sirik Dia mengenal Sunnah-Sunnah Maka dia di dalam hatinya harus benci untuk kembali kepada hal tersebut Dia benci kembali terhadap kekufuran Dia benci kembali kepada riddah Murtad dari Islam Ya mungkin di antara kita yang sebelumnya ada orang non-Islam mungkin Kemudian tatkala dia diberikan hidayah oleh Allah SWT Yang memeluk agama Islam Maka kalau dia ingin merasakan manisnya keimanan Maka dia harus benci untuk ridah murtad dari Islam Kembali kepada ajarannya yang semula Sebagaimana dia benci untuk dilemparkan dari neraka Hada huw al mu'min hakkan dan ini adalah orang yang beriman yang benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa taala. Kemudian di sini sah solifalzan mengatakan memberikan suatu faeda wa dari sabda rasulullah ayat roha ayau fil kufri bada idh anka dahululahum inu kamayak roha ayuk da fil nar ya para ulama berkata hada fihi dalilun ala annal mukroh ida sabar ala al ikra wa sabar ala al qatri Anahu yakuna min hadhanu Dan ini adalah merupakan dalil Hadis ini adalah dalil Apabila ada seseorang yang dipaksa ya, Dia dipaksa Untuk keluar dari Islam Atau dia dipaksa Untuk melakukan kekufuran Ataupun kesyirikan Yang ancamannya adalah dibunuh Atau dia disiksa dengan Siksa yang sangat pedih Yang dia tidak mampu untuk menahannya Iza sobaro alal ikrah jika dia sabar atas paksaan tersebut wasabara alqatl dan dia bersabar walaupun dia dibunuh maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Walama wajada halawatul iman maradia maka tatkala seseorang dia mendapatkan manisnya keimanan tentu dia tidak akan rido manisnya keimanan tersebut tercabut pada dirinya. Ya, kalau benar-benar orang benar-benar merasakan manisnya keimanan yang merupakan kelezatan yang sangat lezat, tentunya dia tidak ingin kelezatan tersebut tercabut pada dirinya. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis. Walihada jaa fi kisaa rajulaini ala mar ala sonamin. Oleh karena itulah datang sebuah hadis tentang dua orang yang Rasulullah pernah bersabda: "Dakhal al jannah tarajulun fi zubabin, wadakhalan nar rojulun fi zubabin." Ada seorang laki-laki yang dia masuk neraka, uh, masuk surga gara-gara seekor lalat dan ada seorang laki-laki yang dia masuk neraka karena seekor lalat. Ya para sahabat berkata, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa seperti itu ya Rasulullah?" Pun bersabda, "Marar rajulani ala qaumin. Ada dua orang laki-laki yang melewati satu kaum, lahum sanamun yang mereka memiliki berhala. Yang tidak boleh salah seorang di antara mereka melewatinya sampai dia mendekatkan diri kepada berhala tersebut. Faqalu li ahadihima, Maka berkatalah kaum tersebut kepada salah seorang dari keduanya Qarrib yakni idbah il sonam Sembelihlah sesuatu untuk berhalat ya. uh, Sehingga kamu boleh melewati ka, uh, kampung kami tersebut ya. Dan kemudian orang tersebut ya, Dia mengatakan Faqala ma kuntuli uqarriba li ahadin syi'an dunna Allah Ya Tidaklah aku mendekatkan diri kepada seorang pun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang ini tidak mau menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala, memang kada keimanan yang ada di dalam hatinya sampai-sampai dia mengatakan tidaklah aku akan mendekatkan diri, tidaklah mungkin aku mendekatkan diri ya, kepada seseorang dengan sesuatu pun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Fadarabu unquhu, maka orang ini pun dipukul lehernya. Fada jannah Ma, dan orang ini pun masuk ke dalam surga. Ya kemudian berkata waqalu lil dan berkata kaum tersebut kepada kepada yang lain yang qarib ya sembillah waqala laisa indisiun uqaribu. Saya tidak punya sesuatu untuk saya sembeli. Kemudian kaum pun mengatakan qarib walau dzubaban. Ya sembillah walaupun seekor dzubab, seekor lalat, fa qaraba dzubaban fa Maka dia pun menyembeli seekor lalat, kemudian dia masuk ke dalam ke dalam neraka. Ya, tidak kala seseorang yang dia diancam untuk melakukan kesirikan, tapi dia tidak mau ya, yang menyebabkan dia terbunuh, dia bersabar walaupun dia dibunuh. Ini adalah orang yang benar-benar merasakan manisnya keimanan. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan atau sedikit lagi mungkin ya. Ini hadisnya tinggal sedikit lagi kita sampaikan sedikit di sini uh, dari ibnu Abbas. Uh, wan ibn abbas qala dari ibnu abbas beliau berkata man ahaba fillah ya, barang siapa yang mencintai karena Allah ya mencintai karena Allah sebagaimana sudah kita jelaskan yaitu mencintai orang-orang yang beriman liandahum auliyaullah karena mereka adalah auliya Allah subhanahu wa taala wa abghadha dan barang siapa yang benci karena Allah subhanahu wa taala maksudnya adalah benci karena Allah Subhanahu adalah membenci orang-orang kufar, orang-orang munafik dan pelaku kemaksiatan itu karena Allah Subhanahu wa karena kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan yang ada pada diri diri mereka. Ya, wa walafilillah dan barang siapa yang berwala yaitu ahaba wa nasara, Ya, dia saling mencintai, memberikan pertolongan fillahih karena Allah. Dan dia pun memusuhi Karena Allah SWT Dia memusuhi orang kafir Orang munafik Ataupun orang yang semisalnya Karena Allah SWT Bukan karena orang ini telah menyakiti kita Bukan Misalnya kita bertetangga dengan orang non-Islam Kemudian tetangga kita ini Banyak menyakiti kita Kemudian kita benci kepada tetangga kita yang non-Islam ini Karena tingkah laku dia Yang banyak menyakiti kita Maka tidak masuk ke dalam pembahasan kita ini Maksudnya adalah orang yang dia benci ya karena Allah Subhanahu wa taala karena kekafiran yang ada pada orang tersebut fa innamatunaw walayatullahi bidzalika maka orang yang seperti ini kata Ibn Abbas dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala jadi barang siapa yang dia cinta karena Allah benci karena Allah berkasih sayang karena Allah memusuhi karena Allah maka orang yang seperti ini dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu Wahdah Allah. Kemudian yang terakhir Wakalah ibnu Abbas fi kalih Taala dan berkata ibnu Abbas tentang firman Allah Taala wa taqat ta bihumul asbab dan terputus labih humul asbab e al mawadah. Itu terputus dan ketiga segala hubungan di antara mereka terputus sama sekali. Maksudnya adalah terputusnya kasih sayang di antara mereka yang ini orang-orang yang mendasarkan kecintaan mereka sewaktu di dunia bukan karena Allah Subhanahuwataala sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan di dalam sebuah ayat al-akh la ma'idin idzin ba'duhum li ba'din adu yaitu pada hari kiamat ya persahabatan yang mereka mereka jalin ya sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya menjadi musuh ya illal muttaqun ilal mutakin. kecuali orang-orang yang bertakwa maka persahabatan mereka kekal sampai hari kiamat dikarenakan mahabbah mereka ini didasarkan karena kecintaan mereka kepada Allah subhanahu Mungkin ini yang bisa kita sampaikan InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang Kita akan bahas bab yang ketiga eh, Yang ketiga puluh dua Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Innama dhalikum syaitan Yukhawifu, yukhawifu awliya'ahu Falata khawfum wa in kuntum mu'minin Ini berbicara tentang masalah Al khawfu Yaitu masalah takut yang merupakan Bagian dari ibadah Mungkin ini yang bisa kita sampaikan kita tutup dengan doa kafrotul majlis subhanallahi wa bihamdika illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh